Bismillahirrahmanirrahim Ahibbati fillah Kita melangsungkan Apa yang disebutkan oleh Beliau rahimahullahu ta'ala bahwa di saat Seseorang itu berada dalam Kesalahan Disitulah Doa ahlul batil Berani untuk Mendekat Baik dari kalangan Syaitan manusia atau syaitan al -jin. Tadi kita sudah menyebutkan bahawa Memang al-haq itu kekuatan bersama al-haq Sebagaimana kelemahan itu bersama al-batil Namun dalam pergolakan antara ahlul haq dan ahlul batil Tattrihi kematuhus, Subhanahu wa Taala, hikmah Allah Al-azza wa jalal berkonsequensi atau konsekuensi dari hikmah Allah ada di dalam ayat Wa til kalayyamu nuda wiluha baynan nas. Itulah hari-hari kata Allah Al-azza wa jalal. Yang kami tukar ganti pada manusia Terkadang Ahlul Hak yang menang Dan terkadang Ahlul Batil yang menang Tapi akhir dari pergolakan ini Allahu Azza wa Jalla mengatakan Wal'akibatul lilmuttaqid bahwa Ahlul Haklah yang akan menang Barakullah Fikum Hal ini telah disebutkan oleh Allahu Azza wa Jalla di dalam firmannya pula wa al haq wa al batil in batila kana zahiqun Allah berbicara tentang akhir dari pergolakan antara al haq dan al batil Bahawa kebatilan itu pasti akan lenyap Allahu Azza wa Jalla di dalam ayat surat al anbiya Allahu Azza wa Jalla mengatakan Bul nukdzif bil hak al al baatil, faytmahu, faida Demikianlah kami melempar, meletakkan kebenaran itu di atas kebatilan. Kebenaran itu akan melumatkan kebatilan, kata Allah alaihizzawajalla, dan pasti kebatilan itu sirna. Inilah akhir dari al-haq perjalanan al-haq bersama al-batil dan ini akhir dari perjalanan ahlul haq dan ahlul batil barqallahu fiikum namun ketika terjadi pergolakan hikmah Allah azza wa jalla menuntut tilkal ayyamu nudawiluha bainan karena kebatilan itu tidak ada kekuatan Karena ahlul batil itu tidak memiliki kekuatan. Maka ketika ahlul batil ini menghadapi al-haq dan ahlul haq. Dia harus menempuh cara-cara yang batil. Untuk menghadapi al-haq. Atau untuk menghadapi ahlul haq. Dia harus menempuh cara-cara yang batil. Wa mintil kumutturuh jalan-jalannya seperti dia siap untuk berdusta al-kadzibu barqallahu fiq. Dia siap untuk melakukan kedustaan rahimani warahimakumullah. Karena dia berada di atas kebatilan untuk menghadapi sesuatu yang terang benderang tidak punya kesanggupan. Sehingga harus dengan kedustaan barqallahu fi yang kedua, dia harus melakukan makar sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kufar dan musyrikin ketika menghadapi Nabi kita alaihi salatu wasalam dan dakwahullah azza wajalla berbagai makar yang mereka tempuh namun tetap kegagalan pada akhirnya. Mereka juga mencoba untuk mengemas Kebatilan itu seakan-akan hak atau sebaliknya al-hak seolah-olah batil. Melalui tadlis barakallahu fikum. Tetap akan gagal. Tetapi ini adalah langkah yang harus mereka tempuh. Di saat menghadapi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. jami'an Sehingga tidak segan-segan ahlul batil itu. Untuk melakukan pembunuhan terhadap karakter. Merendahkan, mencela, menghina. Menjatuhkan bar kalah fikum. Lawan yang berada di atas kebenaran itu. Itu adalah metode memang dari setan. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana mereka melakukan itihama. Tudingan, tuduhan. Terhadap imamul ambiya. Dan imam Ar rusul. Sebagai tukang sihir sebagai tukang syair barakallah fikum sebagai seorang yang majnun dipilih oleh Allah untuk membawa risalah benar-benar tuduhan gila barakallah fikum namun itu harus mereka tempuh harus mereka lakukan untuk kemudian memenangkan kebatilan padahal Allah telah berjanji yang salah, yang keliru yang batil itu Berakhir akan pada dalam kerendahan dan kehinaan barokahillah fikum. Ini yang harus kita pegang. Sehingga di saat seseorang itu berada dalam kesalahan dan kebatilan, maka orang-orang yang jelek, menyimpang, mirip dengan dia akan dikumpulkan oleh Allah Wajazawajalla. Akan mendekat barokahillah fikum. Berbeza. Di saat dia memegang prinsip al-hak. Maka orang yang punya atau pembawa kebatilan, Tidak akan berani mendekat rahimani wa rahimakumullah. Memang kekuatan itu bersama al-haq. Memang al-izzah, Kembawaan, Kejayaan dan kemenangan itu, Bersama al-haq. Bagaimana tidak? Al-haq itu datang dari Allah azza wa jalla. Bagaimana tidak akan menang di antara nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Haq. Barakallahu fikum. Mari kita langsungkan apa yang beliau tulis Rawal Imam Ahmad rahimahullah bisanadihi min haditsi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Khatta رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وأن شماله ثم قال هذه السبل ليست منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه Walau tak tahu sibul, fatafrrqa bikkum an sabillah, zalikum, wassaqum bhih, la alakum Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanatnya dari hadith Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garisan dengan tangannya. Kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Dan beliau menggaris-garisan dari kanan dan dari kiri. Kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu pun dari jalan ini. Kecuali setan berada dan menyeru di atasnya. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang memisahkan kalian, yang mengeluarkan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Itulah wasiat Allah kepada kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Wasiat Barakallahu Fikum Kapan saja lenyap sebab-sebab keistikomahan itu Akan terbuka pintu penyimpangan dan penyelewengan Tidak hanya itu saja Disa terbuka pintu penyimpangan dan penyelewengan pada diri. Yang tadi musuh menjauh menjadi mendekat. Baik musuh dari kalangan bangsa jin. Ataupun dari kalangan bangsa manusia. Kapanpun seseorang keluar dari kelurusan. Kelurusan barakallahu fikum. Maka tidak ada yang akan mengambil dia. Tidak ada yang akan menjadi tentaranya dia atau dia menjadi tentara kecuali tentaranya setan barakallahu fikum hadha awwalan ini yang pertama wa thanian yang kedua tarkul habli lishababi alal gharibi minasigari bihaithu yuhmiluhu من يتربى في حجرهم بلا تربية إسلامية حسنة ولا توجيه مفيد بل ولا يسأل أين يغدو ومتى يروح ومن يجالس فكيف يرجى لمن هذا وضعه أن ينشأ على محبة الطاعة وبغض المعصية و سلامة الفطرة بل الذي ينتظر هو الأقصى لله الأمر من قبل و من بعد. Kata beliau yang kedua, putusnya tali mengikat para syabab. Putusnya tali bar kelahufikum tali yang kemudian para syabab bertindak mulai dari semenjak kecilnya dikarenakan orang yang melakukan terbiah pada dirinya melalaikan sehingga tidak mengikatnya dengan terbiah islamiah yang baik tidak diikat dengan arahan-arahan arahan yang berguna dan bermanfaat lepas untuk kemudian melakukan bertindak apapun. Mulai dari semenjak kecil, terdidik, terlatih, terbiasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dunianya dan akhiratnya putus. Yang mendidik tidak lagi punya kepedulian. Barakallahu fikum. Tidak ada arahan-arahan arahan yang bermanfaat buatnya. Bahkan dia tidak bertanya ke mana perginya, kapan datangnya, siapa teman duduknya, tidak ada sama sekali. Maka bagaimana akan diharapkan orang yang demikian kondisinya untuk bisa tumbuh berkembang atas cinta kepada ketaatan bagaimana akan diharapkan barakallah fikum bagaimana akan diharapkan dia bisa benci kepada kemaksiatan bagaimana akan bisa diharapkan kemudian fitrahnya itu suci maka yang akan ditunggu-tunggu adalah sebaliknya Allah wa'izzawajallah yang punya keputusan sebelum dan sesudahnya Allah wa'izzawajallah yang akan berbuat fikum. ini yang kedua yaitu putus hubungan sehingga anak-anak itu tidak lagi mendapatkan perhatian dalam terbiah hasanah, lepas dia melakukan apa saja yang dia maukan bertindak apa saja yang dia inginkan membahayakan dunianya membahayakan agamanya tidak ada kepedulian Barakallahu Fikum sama sekali. Inilah yang akan mencabut. Inilah yang akan menjadikan para syabab menyimpang Barakallahu Fikum dan tidak istiqamah. Washalithan yang ketiga. Kata juru rabbal usrati al-mahabbatul atifiyah ila taufiri Ma yusammawna hu biwasaili tasliyatilishyabab Wa tarafihi alaihim Dan Telah menggeret Kepala keluarga Kecintaan atifiyah Kecintaan yang sangat Untuk kemudian memenuhi Segala apa yang mereka namakan Media-media selingan buat para syabab Hidup dalam kemegahan dan kemewahan. Waya laytadhalik minnaw'i tasliyatil mubah. Aultarafihil makruh karaha tatanzih. Aduhai. Sekiranya itu berada dalam batas selingan yang boleh saja. Atau mungkin kemegahan... Yang sifatnya ya makru-makru tanzih barakallafikum. Gair annahu min bawa itil inhiraf. Tapi. Yang diperbuat oleh Rabbul Usrah. Kepala rumah tangga ini. Baik al-ab. Atau kemudian al-um. Adalah hal sebaliknya. Yang menjadikan. Memunculkan. Membangkitkan terjadinya penyelewengan pada sang anak atau para pemuda tersebut, atau sebab-sebab kerusakan ke alat muharramah seperti alat-alat yang melalikan yang haram, atau film-film yang barclawfikum telanjang, rahimahnu warahimakumullah, atau wal-idman ala mutaba'ati tamthil al-habith alladhi yakunu li mushahadatihi aswa' al atau candu untuk mengikuti siaran drama-drama yang rendahan yang tidak ada ketika melihat dan menyaksikannya Kecuali memunculkan pengaruh yang sangat jelek dalam kehidupan al para pemuda. Nas'alullah salamat al-afiyah. Rabian yang keempat. Ihmalul <tuh salam al> madrasah li <tuh> syababi la yutabi' <al> fiha fima yata'allaku bilhudur walghiyah wat tahsilil ilmi. أو وحينئذ يجتمع عليه بعثان من بوائث الامحرب التي تجره إلى حياة تسيط وضياء فيمسى ويصبح من جرائها مفلسا من خير دنيا وآخرته إلا من رحم ربي إن ربي Ghafurrahim Ketidakpedulian Madrasah Madrasah Lishyabab Bihaif Dari sisi Tidak ada kepedulian Untuk memberikan perhatian Kepada para syabab Yang belajar itu Tentang hadirnya Goibnya bagaimana pencapaian dia dari sisi ilmi atau bagaimana sikap dia melalaikan durus maka di saat itu terhimpunlah pembangkit pembangkit yang akan membangkitkan penyelewengan penyimpangan pada anak-anak tersebut sehingga menggiring dia kepada hidup Terlantar. Sia-sia. Datang sore hari. Atau pagi hari. Fayum wa yusbih. Min jaraiha muplisan min khairi dunia wa akhirati. Maka dengan kelancangan. Terjadilah kebangkrutan. Dari kebaikan dunia dan akhirat. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rab sesungguhnya Rabku maha pengampun dan maha penyayang ini barakallahu termasuk dari bawaif pendukung dan penopang terjadinya inhirah tidak ada kepedulian terhadap anak didik itu sendiri hadirnya, gaibnya bagaimana pencapian ilmiah bagaimana ikmal fikum atau adanya ikmal kelalian rahimani warahimakumullahu jami'an sehingga tidak ada kepedulian dan munculnya kelalian itulah yang menjadi dasar terjadinya penyimpangan pada para syabab, para pemuda dan pemudi padahal dia belajar fikum sampai kemudian menggeret menjurus kepada kegagalan kebangkrutan hidupnya di pagi hari di sore hari kebangkrutan dari kebaikan dunia dan akhirat illa kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah wa azza wa memasukkan kita ke dalam orang yang mendapatkan تَبُرًا رَحْمَتْنَا اللَّهُمَّ آمِن خامساً يَنْكَلِيمَةً تَفَشِّلْ مُنْقَرَدْ فِي الْمُجْتَمَعِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ شَبَى وَالْبِيْئَةِ الَّتِي يَمْشِيْ فِي مَنَاكِدِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَوَاعِ فِي الْنْحِرَابِ يَنْكَلِيمَةً adalah menyebarnya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Yang para syabab itu hidup di tengah-tengahnya. Pada lingkungan yang mereka hidup di atasnya. Ini semua akan menjadi pembangkit. Yang akan menjadi pendorong untuk terjadinya penyimpangan pada anak tersebut. Walau sekata, anak muijul syabab ila hub shahwati, al ixtilaf anwaih, waljunuh ila ashabih, hawa al kafir al ghalib, ktabliyul dan tidak ada keraguan lagi. Kecenderungan para syabab, para pemuda dan pemudi. Untuk melampiaskan syahawatnya. Cinta kepada syahawat. Dengan berbagai ragam bentuknya. Cenderung kepada mereka-mereka. Para pengikut syahawat tersebut. Ini adalah memayuritas. Ini maru, maru, mayoritas yang terjadi Barakallahu fikum Kecenderungan Ada pada syabab tersebut Rahimani wa rahimakumullah Maka fa'abshiru Ya ahlas sunnati wal jamaah Bergembiralah Dengan apa yang kita Sudah perbuat di dalam dakwah ini Mewujudkan Pendidikan ahlus sunnati Wal jamaah barakallahu fikum Menyiapkan kader-kader di masa yang akan datang ini adalah usaha yang sangat besar di tengah-tengah menjamurnya kejahatan dan kemungkaran barqallahu fikum Al-Imam As-Syidi rahimahullahu ta'ala disebutkan di saat menjelaskan dan mensyarah hadis Nabi alaih salatu wassalam saya ti'alan nasi zamanun Al-Mutamassiku Bidinihi Bidinihi Kalqabidi Alal-Jamri Beliau menjelaskan Melalui hadis Nabi Al-Salaat wassalam Akan datang hari dan masa Orang yang berpegang Dengan sunnah Dengan ad-din Seperti orang yang memegang Bara api kata Rasul Al-Salaat wassalam Beliau menjelaskan bahawa di dalam hadis ini ada informasi dari Rasul alaih salatu Wasallam, Yaitu, mengikisnya sedikitnya al-khair dan menjaburnya asyar as sedikitnya orang-orang yang mengikuti al-khair kebaikan. Dan banyaknya orang-orang yang mengikuti asyar. Bersamaan dengan sedikitnya kebaikan dan sedikit pengikutnya. Maka musuhnya adalah sangat besar. Nah, dalam kondisi seperti ini. Allahu Azza wa Jalla memberikan kesempatan di dalam hidup. Menitipkan peluang ma'asyiral ikhwah. Untuk kita masuk dalam perjuangan agamanya. Membela agamanya. Kita mencoba merintis dakwah ini. Kita mencoba merintis sebuah perjuangan. Untuk membela agama Allah. Dengan mengajak. Dengan memanggil. Punya kesiapan. Untuk mendidik. Generasi umat Rahimani Warahimakumullah Maka betapa asingnya Perjuangan engkau Dan ingat Betapa besar nilai yang dipersiapkan Oleh Allah Maka tabunglah Kebaikan di dalam hidup Melalui Perjuangan yang besar ini Barakallah fikum Pendidikan yang berjalan Di atas tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pendidikan yang kita lakukan Kita berupaya menyetop Kecenderungan para syabab Kecenderungan para fatah Untuk melakukan kebongkaran Barakallahu fikum Bukankah Ini adalah perjuangan yang besar Bukankah Ini adalah termasuk jihad Di jalan Allah Menyingkirkan Membersihkan awaik segala yang akan mengganggu perjalanan umat ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ahlas sunnah, dimanapun engkau berada, engkau telah berjuang yang besar. Sabarkan diri, perbaiki keikhlasan. Allah wa'azza wa jalla akan menurunkan bantuannya Barakallahu fikum. Wa fil akari inallaha la ya'jab min ash-shabab laysa lahu sabwah hadithnya dhaif riwayatnya sesungguhnya Allah azza wa jalla sangat heran kepada pemuda yang tidak ada lagi sabwah pada dirinya kecemburuan barakallahu fikum riwayatnya lemah sadisan Sa yang ke-6 hajrul masajid wa rafdu ijabati muaddiniha bisabab al-ighra fi sunuf al-a'ab allati tafutu bisababiha masalihuddin meninggalkan rumahnya Allah azza wa jalla menjauh dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum menolak panggilan para muadzin disebabkan karena tenggelam dalam berbagai bidang permainan-permainan yang dengan permainan itu luput kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Wa tu'aththiru al-ajilata 'alal ajilah. Bahkan permainan yang menggambarkan mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhiratan وذلك هو الخسران المبين demikianlah kerugian atau itulah kerugian yang nyata wa bisababil shahril ariyitil layl alladhi ja'alahu Allahu libasan wa sakana wa rahatan lil jism wa nafs wal aql wanaumil kathir fil nahar alladhi ja'alahu Allahu ayatan mubsyiratan liyabtaghi liyabtaghi al-ibadu fihi fadlam min rabbihim wa yataqallabu fi qadai hawaijihim kama qala azza wa jalla waj'alna layla libasa waj'alna nahara ma'asha itulah kerugian yang nyata kata beliau disebabkan Karena berkepanjangan Di dalam begadang Di malam hari Yang Allah Jadikan malam hari itu adalah pakaian Jadikan malam hari itu Selimut Atau sakanan Tempat tinggal Beristirahat Jasmani kita Jiwa kita Akal kita Sebaliknya tidur yang banyak di siang hari yang Allah jadikan sebagai tanda yang nyata dan terang agar hamba-hamba itu berupaya di siang hari untuk mencari karunia dari Rabb mereka, untuk berupaya menutupi hawaid kebutuhan-kebutuhan mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman kami jadikan malam sebagai selimut kalian air beristirahat padanya dan kami jadikan siang untuk kalian mencari penghidupan tapi dibalik oleh pemuda tersebut dibalik barakallah fikum malam untuk bergadang siang untuk tidur wa ala hadat sinfi minasyababi yang tabiku kaul syair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 sedang mensifati seseorang yang merubah fitrah Allah Alaihizzawajalla yang telah dikitrahi manusia di atasnya. Apa kata dia? Ya namu ida mastiqadun nasu bidduha fa in janna leilun fahuwa yakzhanu harisan tidur. Di saat orang bangun di pagi hari, jika malam datang, dia bangun dan menjadi penjaga. Wadaqa kmeta lil yasharu leilahu wa illa hasubun fahuwa wasnaun nais. Itulah permisalan bagikan seekor anjing yang bertebaran di malam hari mencari barakallahu fikum makanan ketika pagi harinya dia tertidur ngantuk kata sang penyair tersebut barakallahu fikum pemuda yang seperti ini ya seperti ini gambaran hidupnya rahimani wa rahimakumullah wasabian terakhir kata beliau in fisamun la yustata'u radmuhu illa ma syaa Allah terputus. Terputusnya barakallahu fikum yang tidak bisa menyambungnya menolaknya kecuali apa yang dimaukan dan dikendaki oleh Allah Azza wa jalla. Putus antara anak pemuda yang kedua orang tuanya adalah multazimain bitaqwa wa bainal ibni asyath awil bani almutaa'atishin likulli bala'in jadidin putus hubungan antara kedua orang yang konsisten dengan agamanya bertakwa kepada Allah azza wa jalla putus hubungan dirinya dengan anaknya dengan putra-putranya yang benar-benar kehausan untuk melakukan perkara-perkara berbahaya yang baru. Putus hubungan antara al-ab yang soleh al-um yang solehah dengan anaknya min bawa itilin hira ini termasuk dari penopang terjadinya penyelewengan wa syiaruhum Anak-anak yang sudah putus hubungan dengan bapaknya ini syiarnya hal mimmazid. Ayo ada tambahan. Apakah ada tambahan? Min mutataallibatin nafs jadi dari tuntutan-tuntutan -tun jiwa yang baru. Fayujibuhum adab Allah min al-qurbi wasy-syarki. Beliau mengatakan maka musuh-musuh Allah dari arah timur dan baratlah yang akan menjawab. Intadiru wa abshiru bima yurzi kulla syaitanin mari tunggu. Mereka akan memberikan jawaban orang kafir yang dimaksud berada di timur, berada di barat dan timur akan memberikan jawaban Tunggu Bergembiralah kalian Bergembira dengan sesuatu Yang mendatangkan keridoan Setan Yang tersesat Bainama syiarul abawain Al-multizimain Bifadilati Takwa walharisain Ala tarbiatil abna Ala muradis syari Watarikil islam Wal iman wal ihsan sementara syiar kedua orang tua yang konsekuen dengan agamanya dengan keutamaan takwa, dia memiliki semangat untuk tarbiatul abna apa yang dimaksud atau yang dimaukan oleh syariat dengan jalan islam dan iman serta ihsan Qala Allah taala ala bizikrillahi tatma'innul qulub katahwilah dengan selalu ingat kepada Allah azza wa jalla yang menentramkan hati fadhkuruni adzkurkum washkururi wala takfurun dan prinsip syiar sang bapa yang multazim dan al-um yang multazimah adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ingatlah kalian kepadaku. niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan berterima kasihlah kalian kepadaku. Dan jangan kalian kufuri. Syiar al-ab dan al-um al-multazimah al adalah firman Allah Azza wa Jalla wa la hawa fayudhillaka an sabilillah innalladhina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun shadid bima nasu yawmal hisab jangan anda mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan engkau dari jalan Allah azza wajalla sesungguhnya orang-orang yang telah yudhillun telah tersesat dari jalan Allah bagi mereka adab yang pedih Dikarenakan lupanya mereka Dengan hari penghisaban Dan syiar mereka Adalah firman Allah Azza wa Jalla Istajibu li rabbikum Min qabli ayya iya yaum la radda minallah min Allah Ma lakum Min malja'i yawma'idhin Wa ma Min nakir Kata Allah Azza wa Jalla, penuhilah panggilan Rab kalian. Sebelum datangnya hari, tidak ada penolakan buatmu min Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perlindungan buat kalian pada hari itu. Dan tidak akan ada pengingkaran dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Syiarnya firman Allah Azza wa Jalla. Fa amma man tagha wa astara al hayat ad-dunya fa innal jahima hiyal maqwa adapun orang yang telah melampaui batas mengedepankan kehidupan dunia maka neraka jahimlah tempat kembalinya wa amma man khafa maqa ma rabbih wa nahana nafs anil hawa fa innal jannata ial makwah adapun orang yang takut terhadap keagungan robnya dan dia menahan diri dari hawa nafsu maka surgalah tempat kembalinya dan yang menjadi syiarnya adalah firman Allah azza wa wali man khafa maqama robbi jannatan siapapun yang takut akan kedudukan robnya baginya dua kebun dan yang menjadi syiarnya pula sabda Nabi Ali sallallahu wasallam kun fi ad-dunya kaannaka ghariib aw aabilus sabi jadilah engkau di dunia ini bagikan orang asing atau orang yang sedang menelusuri jalan waqauluhu alaihi salatu wassalam dan yang menjadi syiarnya adalah sabda Rasul Alaihi salatu wassalam akfiru zikra hadhimilladzat ya'ni almahu perbanyaklah kalian untuk ingat kepada penghancur kelezatan yang dimaksud adalah kematian baratullah fikum fasyattan ma bayna syairay wayabud damai baina al ittijahi betapa jauhnya di antara dua penyair atau betapa jauhnya di antara dua tujuan sarat musharriqatun wasirtu wasirta magriban syattan baina musharriqin wa Kata beliau, dia berjalan ke timur, sementara anda berjalan ke barat. Sungguh sangat berbeda orang yang berjalan ke timur dan orang yang berjalan ke barat. Tidak akan bertemu barakallahu fikum syaitan jauh perbedaannya rahimani wa rahimakumullah jami'an maka satu pelajaran yang sangat penting bagaimanapun ketakwaan engkau wahai al-ab dan wahai al-um menjaga hukum-hukum Allahu azza wa jalla di dalam hidup ini maka jangan engkau putuskan hidupmu dengan anak engkau mungkin engkau sekarang diuji oleh Allahu azza wa jalla Anak engkau nakal. Anak engkau maaf-maaf jelek mungkin. Anak engkau tidak memiliki adab. Kendati pun sedemikian jelek di dalam hidupnya. Jangan engkau putuskan hubunganmu dengannya. Maka kalau sudah putus hubungan dengannya. apalagi yang akan bisa diharapkan para kelafikun? Sang anak yang jelek ini. Mau mengatakan ab malu. Karena abinya multazim Sementara di sana ada Ulah dari al-ab yang soleh ini Dia putuskan hubungan tak menerima Keberadaan anaknya yang jelek ini Di tengah-tengah Mungkin Anak-anaknya yang lain Adalah soleh dan solehat Jangan lakukan itu semua Karena ini akan berbahaya Akan ada pertanggungjawaban Belajar dari bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berupaya dengan semaksimal mungkin untuk kemudian menyambung hubungannya dengan anaknya yang kafir kepada Allah maka tak kalah Allah yang memutuskan selesai barakallah fikum mati dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kematian itulah yang menjadi pemutusnya Rahimani warahimakumullah Maka sekali lagi Bagaimanapun Ketakwaan engkau wahai al-ab Siap-siap engkau diuji Dari anak engkau Rahimani warahimakumullah Berlapang dadalah engkau Untuk menerima ujian Ini adalah anak engkau Di saat engkau berharap kebaikan Kepada anak-anak engkau yang telah baik Maka engkau juga jangan pupus harapan untuk mendapatkan kebaikan. Atau mewujudkan kebaikan. Pada putra-putri anda. Mungkin yang banyak melakukan kesalahan. Di dalam hidup Barakullah Fikum. Sabarkan dia. Rangkul dia. Di dalam hati dan diri engkau. Di dalam cita-cita. Tapi kalau sudah diputuskan. Malapetakah Barakullah Fikum. Engkau yang akan kena getahnya. Engkau yang akan menyesal. Di belakang hari, hafizni wa hafidzakumullah. Wallahu taala alam bil sawab. Wallahu taala alam bil sawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah alam wa, wa Jalal memberikan kepada kita Fawaid dari apa yang ditulis oleh Sheikh Zaid. Rahimahullahu taala dan tentunya saya mohon maaf. Jika menemukan kesalahan, kekeliruan di dalamnya, Fikum, saya mohon maaf sebesar-besarnya, Wallahu ta'ala alam bersawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah, Subhanaka Allahum wa bihamdika, ashadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa tubuh ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.